A CEDRUNGOK rendje. Nagy örömmel töltött el, amikor egy napon a Cedrungok kertjébe rendeltek. A Cedrungok szerzetes hivatalnokok, akik valami rendfélét alkotnak. A szigorú, közösségi, szellemű nevelés eredményeként a hatalom tekintetében nagy fölényben vannak a világi hivatalnokokkal szemben. Ők alkotják a dalai láma legközvetlenebb környezetét. A Fiatalistenkirály valamennyi személyes szolgája ebből a rendből kerül ki. A kamarás, a tanítók és a személyes gondozók mind magas rangú cedrungok. A dalai láma ezen kívül részt vesz mindennapi kötelező összejöveteleiken is, ami a közösségi szellem erősítését szolgálja. A cedrung rend szerzetes hivatalnokai kivétel nélkül szigorú képzésben részesülnek. Iskolájuk a Potala keleti szárnyában van, és tanítói hagyományosan a cangpótól délre fekvő, híres Möndrolingi kolostorból jönnek, amely a tibeti irodalom és nyelv tanápolásáról híres. Az ország bármelyik fiatal embere bekerülhet a cedrungok iskolájába, de magába a rendbe való felvétel igen nehéz, ugyanis egy régi, sok száz éves szabály korlátozza a tagok számát. Mindig csak 175 cedrung lehet. Ez a szám régen a világi hivatalnakokra is vonatkozott, Úgyhogy összesen mindig 350 hivatalnok lehetett Tibetben. Néhány új hivatal létesítése után azonban ezt a számot kissé felemelték. Ha a fiatal szerzetes tanuló eléri a 18. életévét, bizonyos vizsgák letétele után cedrung lehet. Ezzel egyidejűleg megkapja a legalacsonyabb rangfokozatot és képességeihez mérten egészen a harmadik rendfokozatig emelkedhet. A cedrungok a szokásos vörös szerzetes csuhát viselik, de fölött rangjuk jelvényeit is. A harmadik rangfokozatúak például egy sárga köntöst. A fiatal cedrung tanulók többnyire egyszerű származásúak, és egészséges egyensúlyt képeznek az öröklődő világi nemességgel szemben. Nagy munka vár rájuk, mert nincs olyan kormányhivatal, ahol a világi hivatalnok mellett ne ülne legalább egy szerzetes hivatalnok. A hivatal közös gyakorlásával az egyén diktatúráját akarják megakadályozni, ami minden hűbéri rendszerben valós veszély. Az Isten első kamarása, a drönyer csemú hangzatos címének viselője kéretett magához. Azt a javaslatot tette, hogy hozzam rendbe a cedrongok kertjét. Ez nagy lehetőség volt számomra, mert azt sejtette, hogy a dalai láma kertjében is átrendezésre lesz szükség, ha elégedettek lesznek a munkámmal. Azonnal elfogadtam a megbízást. Kaptam néhány munkást, és teljes buzgalommal nekiláttam a feladatnak. Alig maradt időm az angol és a mennyiségtani magánórákra, melyeket néhány fiatal nemesnek adtam. Ugyan mi érhet még bennünket? Megbizatásainkat a szerzetes hivatalnakok legmagasabb körétől kaptuk. Lehet, hogy beletörődtek jelenlétünkbe, és hallgatólagosan megtűrnek minket. De még egy megrázkódtatás várt ránk. Egy reggel meglátogatott bennünket a külügyi hivatal egyik magasrangú hivatalnoka, Kibub, az utolsó ama négy tibeti közül, akik sok évvel ezelőtt rögbiben végezték tanulmányaikat. Megbizatása a szemlátomást kínosan érintette. Sűrű, bocsánat kérések közben sajnálattal közölte, hogy az angol orvos utazó képesnek nyilvánított engem, és hogy a kormány azonnali elutazásunkat kívánja. Bizonyítékul felmutatta az angol orvos levelét. Az állt benne, hogy még nem gyógyultam meg teljesen, de az utazás már nem jelent számomra életveszélyt. Mint ha fejbe vágtak volna bennünket. Erre nem számítottunk. Összeszedtük magunkat és megpróbáltuk udvariasan, higgadtan előadni ellenérveinket. A betegségem bármikor a régi hevességgel törhet ki. Mi lesz vele majd nehéz utazás kellős közepén, hirtelen egy lépés sem tudok megtenni. Ezen kívül épp most van Indiában a meleg évszak. Nincs az az ember, aki, miután ilyen sokáigért lássa Lásza egészséges magaslati levegőjén, károsodást nélkül kiállná ezt az átmenetet. És mi legyen a munkánkkal? A legmagasabb szintű megbízásokat kezdtük el, és okvetlenül be is akarjuk fejezni ezeket. Újabb kérvényt fogunk beadni a kormányhoz. Lelkileg ugyan arra készültünk, hogy nem sokára kénytelenek leszünk útra kelni Indiába, ideűleg azonban azt terveztük, hogy a Himalája körzetében újból megszökünk. Hiszen a bajtársaink Indiában még mindig a szöges drót mögött ültek, noha már 1946. április átírtuk. Ennaptól kezdve azonban soha többé nem hallottunk a kiutasításról, már egy darabig még vártunk erre. Közben egészen otthonosak lettünk lássában. Nem okoztunk már semmiféle feltűnést az utcán, nem mutogattak már ránk a gyerekek, és nem kíváncsiságból látogattak bennünket, hanem barátságból. Úgy látszik, az angol képviselet is meggyőződött veszélytelenségünkről, mert ha Delhi kívánta is kiadatásunkat, ez nyilván nem történt különösebb nyomatékkal. Tibet hivatalos körei pedig biztosítottak minket arról, hogy szívesen látnak. Egyre jobban beleéltük magunkat ebbe. Annyit kerestünk, hogy nem fügtünk már teljesen Károng vendégbarátságától. Munkánk sok örömet szerzett, és az idő csak úgy repült. Egyetlen vágyunk volt, hogy postát kapjunk hazulról. Több mint két éve éltünk már hírek nélkül, és bizonyára rég halottnak hittek bennünket. Azzal vigasztaltuk magunkat, hogy mégiscsak igen elviselhető a helyzetünk, és minden okunk megvan az elégedettségre. Fedél volt a fejünk fölött, és nem küzdöttünk már megélhetési gondokkal. A nyugat vívmányai nem hiányoztak, az űrzavaros Európa olyan messze volt. Gyakran fejünket csóváltuk, ha a rádió mellett ülve a híreket hallgattuk. Ezek igazán nem buzdítottak a hazatérésre. A Lásza előkelő családjaihoz szóló meghívások változatossá tették az életünket. Újra meg újra megcsodáltuk a tibeti vendégszeretetet, és elámultunk a válogatott finom ételeken, amelyek ilyenkor az asztalra kerültek.